إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَقِيقَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلِقُوا مَفْنَا مُنْيَنِكِيفُو كُو مُنْيِزِي مُنْغُو وَلَا حَقُوا مِيُونْغُونِي مُوَشْرِكِينَا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ Ijtabahu wahadahu ila sirati mustaqim. Mwenye kuzishukuru niima zake mwenyezi mungu Yee kamtehuwa na haka munguwa kwa njenjia Wa atainahu fi dunya hasanatan Wa innahu fi al-akhirati laminas salihin Natukampa we maduniani Na hakika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema. Thumma auhayna ilayka anittabia milata Ibrahim hanifan wa ma kana mina al mushrikin. Kisha tukakufunulia ya kuamba ufuati mila Ibrahim mwangofu. Wa ala hakuwa miongoni mwa shirikina. Inna. Nah, majuilah Sabetu, ala al-Ladzi nakhthalafu fee. Wainn Rabbak layahkum baynahum yoom al-Qiyamat fee ma kano fee yakhthalifun. Akikasi ko yasabato, waliweke wa wale wa yakhitalifiana kuajiliake. Nah hakika mula waakom lezi bilashaka tahukum bayna ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Waite waeleke kunyi njia mula wako mlezi kwa hikma na mawai dhamema Na ujadiliani nao kwa namna ili obora. Hakika mula wako mlezi di ane mjua zaidi alipotia njia yake Na yeye di ane wajua zaidi waliongoka Wa in aakabatum faaakibu bimithli maa uqibatum bih Walain sabartum lehuwa khairun lissabirin Namkilipiza basi lipize nisa wana vile mblivyo adhibiwa Na ikiwa mtasubiri Basi hakika hivyo ni bora zaidi wawana usubiri Wasbir wama sabaruka illa billah Wala tahzan alayhim wala takufi dhaikim mim ma yamkurun nasubiri na kusubiri kwako kwa kusiwe ila kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tu wala usiwahuzunike wala usiwe katika dhiki kwa hila wanazozifanya inna Allah ma'al ladhina ttaqaw wal ladhina hum muhsinun hapa kwa Mwenyezi Mungu yupo na wenye kumcha na watenda omema Allah wakbar, Allah wakbar La ilaha ila Allah Hakika Ibrahim, na itafakharina enyini wa shirikina na mayahuni Alikuwa mibusanya kila fadhil anjema Nayumbali na uputufuenu Nimtifu wa amri ya mulawake mlezi Na wajaha hakuwa mshirikina kama nyinyi. Alikuwa mwenye kushukuru kwa neema za Mola wake Mlezi. Na kwa haya yote ndio Mwenyezi Mungu alimteua ili abebe ujumbe wake na akamwezesha kufuata njia haki iliyo nyooka yenye kufikilia kwenye neema kudumu. Na tumemjalia duniani atajikewa na hakika akherat atakuwa miongoni mwa watu wema wanaonemeshwa kwa pepo Allah na radhi zake. Ewe Nabii Baada Ibrahimu kwa karne nyingi tulikupa wahi wewe Natuka kuamrisha umfuwate Ibrahimu katika wito wake Wakulingania tawahidi na fadila njema Na kujepusha na dini za uongo Kwa niye hakuwa katika wana umshirikisha mwenyezi mungu Kama wanafyo msingizia hawashirikina Wadasio kuitukuza siku ya iyuma Na kuyachaju mamosi kama ilivyo katika islamu Kwa ni kukitalifiana na ilivyo kuwa kifanya Ibrahimu Kama wanafyo laima yahudi kwani kwa harimishwa, kuvua na kufanya kazi nyingine si kwa Jumamosi ndio siku, jimamosi, ndiyo siku ya sabato kwa sababu ya kuitukuza haikuamo katika sheria ya Ibrahimu hayo lazimishwe wa Yahudi tu ambao hata hawakuwapo za madai Ibrahimu na juu ya hivyo hawakuitukuza bali baadhi yao waliacha kutukuza huko na wakeda kinyume na amri ya Mola wa mlezi Masi ya waje hata wanawatia makosani wegini kukutulazimisho kutukuza jambu ambalo wao waleulazimisho wa mriyasi. Ewe nabi kuwa na yakini kuwa mwela wako mlezi hata wahukumu hao siku ya kiyama katika hayo mambo wana kutalifiana kuwayo na, na hata mlipa kila mmoja wao kwa vijadovi yake. Ewe nabi lingania uvite watu njia ya hake ambayo mwela wako mlezi amewataka watu wako waifuate. Na katika huo witu wako, pita njia ambayo inamnasibu kila mwenye wao, waite wanye vieo vya nyuu katika wao kwa maneno ya hikma kwa mwenye muakili zao, na watu wakawaida waliwabaki katiao, walinganie kwa kuwapa mawaitha ya nayo waelekea, na kuwapigia mifano ya mambo wanapambana nayo ya kwenye haki, na uwa ungoze kwenye njia fupi inayonasibu. Najadiliana na watu wadiliza zotangulia katika watu wa Biblia Yani mayahudi na wa Kristo Kwa kutumia haoja za kia kili Yani mantiki na manino laini Na majadiliano mazuri Sima neno ya ukali na matusi Ili wakinaishe na uafutie Hii diyonjia ya dawa Yani wito kuwaita watu Kumwede mwenyezi mungu Watu wa mila zote Basifu watinjia ya hii unakuwaita Na baada ya hayo aliobaki mwachilimu na wakumlezi Ambaya nambiwa alizama katika upotofu katiyaho Na aka wambali na jie ya ukufu Na nani ambaye alisalimika Aka umguka na aka yamine hayo uliwalitea Enyi wa islamu mkitaka kuwathibu wale wana kufanyeni wadui Basi waathibu ni kwa kadiri wale vio kutendeni Wanamzizidisha kuliko hivyo Na kuweni na yakini kwa mba mkisi chahamili, msigilipiza kisasi, itakuwa ni kheri zaidi kwenu hapa duniani na akhera, basi toweni athabu kwa jili ya haki, wala msiadhibu kwa jile zenu Na yewe nabi, subiri, kwa ni hivyo ndiyo, yatakusahilikia ya mengi katika mashaka ya maisha, na yataondoka mrekuzo yake, wala usisikitike kwa kuwa watu wako, hawaitiki wito wako, na hawakua mini. Walau sionethiki kifuwa ni mwako kwa hila zao na vitibivyao vya kukabarohu witu wako. Kwa ni vitinovyao havi kutakudhuru kitu na wewe umekwisha tekeleza wajibu wako na umemcha mula wako mlezi. Kwa hakika mula wako mlezi upamoja na wale wanaujikinga na kathaku ya mwenyezi mungu kwa kuyepuka na yakataza na wakatifanya amali zao ziwezuri kwa sababu ya mwenyezi mungu kwa kukubali kumtii. Iya, cawan unsur na akhirat cawan lipat boraya